Eta dugu orain, zazpiak bat, tala zazpi, galderazko ikorra beti, eta kultura zariko gira, gaur, eneko bide gainekin, atxalde hon. Atxalde hon. Azken kronikan, ba, dekidura bat abiatu zen ortik, eta jangin nuen, aldiuntan aipatuko ginela, burukoa aipatuz, Dominik burukoa, hau da, bayonako, antzokiaren uh, burua gainera, Eta bere hitz uh, batzuk oiartzuna okantzuten hor urteko e-gitarraua orkestu zuten prentxorreko batean. Beraz, baina kontzukian eta bere inguruko geletan duen programazioa. Eta uh, be, euskarazko um, produktzio bakar bat badelakoan galdera aterazen nola az, kasetarien gandik. Badira, euskal talde bakan batzu, baina ez euskaraz ari direnak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 La région Pays Basque on va a dire n'est pas plus riche en matière de propositions artistiques mais les burukoak uh, nahiko personnellement de voir de pouvoir programmer uh, vers spectacle d'ici bien que je le répète Zen nacionalaren helburua beraz, kanpoan egiten dena hemen ezagutaraztea da. Hori entzuntzen nolarik edo irakurri zenularik eh, zer pentsatu zinu entzuka? Ba, azteko euskal, euskal duen gisa, euskal kulturaren konsumitzaile gisa eta egin batez ere ekoizple gisa e, mindu nintzen, engaitzitu nintzen duen ogek e, kexatu nintzen horrekin, eta, uste dute, eskandalagahia dela, holako e, justifikazio bat e, emaitea. Erraiten du ba, nahiko nuke euskarazko asko izan da, adimena ez da kalitaterik, bueno, nik uste dute men, e, euskal kultura kontsumitzen dugun guziek, badak igula hori gezu dela kalitatea. Bada, Eta e, borondaterik ez da hori da egia e, nahi duena erranik ere. Kalitaterik ez dela dionean e, nik uste dut ezez ez zagutzatik jaten duela hori batetik mm. eta betiko e, logika e, Jakobino zentralistatik e, bertzetik. Eta nik uste e, el frantziako kultura programazioaren eskema dela, eta honik uste hori antioldu gukuntza espikatu zura, duela bazen baditukte, e, zentrua parisen da, gero bada badira periferia parisetik askibuko bilgilditzen diren perifi, periferia batzu, hiria hundiak e, bordele eta bezala, eta gero oraino periferia kipiagoak, eta horaino periferia kipiagoak, Baiona da, periferia kipio gitarik bat, baina egepikatzen da frantziako zentroaren eskema hori. Eta e, kultura Kalitateko kultura eh, ulektu behar da burukoaren eh, logikatik, ulektu behar da franziako irizpiden arabera eh, irakujirik. Mm -hmm. eh, Ez du ezagutzen, beraz, e, Euskal Herrian egiten dena, pentsatzen dut, Iparra Euskal egiten dena ere ez du lanitza ezagutzen, dena den Iparra Euskal bereziki kultura amatoja, amatzehki amatoja da, kantagintza amatoja da nagusiki, ez, du ez duela kalitaterik, baina pentsatzen dut amatojari estriola. Baliorik ematen, eh, baiunako hantzekian eh, programatzeko eh, adina. Dena den, eh, hartuko baginu eh, Euskal osoa ekoizpen e, eta programazio iturri gisa, e, behegoaldean, bon, bada e, antzerki profesionala, bada musika, dantza profesionala, kalitate handikoa, e, anitz estimatua, eta zuri gaitzez, iparjaldean, guti programatzen dena. E, eta beraz, nik uste ez ezagutza hori ere bat e, pentsatzen berak, pei bazk, region pei bazk erraten duenean, e, mugatzen dela, La apurtita, basi nafajora, ez dakit Siberua sartzen duen ere, bere regeion piibatzkoa oztan. Hortara e, e, mugatzen dela, eta bon, bepegiratzen baldin badu, e, zeh e, koizpen egiten den kipuzkoa, e, Bizkaian, e, nafajoa garaian, eh bada bada kalitatea eta, eta bada programazioa ordain ikusten dut hori badela ikarangi go baina bereziki mesketxua mesketxutik eh aragota e, eh ta Facebooken irakurginion komentari hori eh kolonizatzaileak eh e, e, autoktono eta indigenen kontra beti izan duen mesketxuaren eh da hori mm -hmm. Bai, bai. Bo, azken jan, kasik eh, dena errandu zu, hemen, eh, badela hor eskala desberdin bat, eh, guk euskaldun gisa dugun eh, eskala kualitatiboa ba, ez dugu berpundutik abiatzen berak parisetik abiatzen du eta bai, rejion dizi peibazk uh, rejion peibazk erraiten du uh, erraiten du uh, e ene ametsa bai, zerbait hemengoa dizi erraiten duelarik uh, biztana ipar uh, euskal Herriari begiratzen du, du bai onari be, bereziki uh, bere ingurumen urbila baita eta euskal lujaldea hori gelitzena intxegur berez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 Bai, eta gero gehitu behar da ere e, ze baliabide dituzten e, Euskal Herriko Kultura Ekoizleek eta Euskaraz Ari direnek ze baliabide duten e, eren lana egiteko. Eta pentsatzen dut Parixetik elduten e, talde batek, hainitzez baliabide gehiago dituela, hemen e, aldela aldene, aldiren neugiekin egin behar da, eta horrek ere, desorek abat e, sortzen du. Eta gainera, e, programatzaileek, lekuan lekuko programatzaileek, espaldima dute laguntzen, leku ko lekuko ekoizpena oraino no, e, traba eh eta abulezia handiagoak dira lekuko ekoizleentzat eta pentsatzen dut irizpide bateri izan behar dela e, lekuan lekuko ekoizpenei leku ematea gainestu lekuko jendeak hori eskertuko lukela e, bertze komentario bateren hainuenaekin senta e, kontsentxorrekoren arira e, jan zuen eh Bon, badirela, trukeak iruñetik e, baijonara, baijonatik iruñera, do e, baijonatik donostira, mm -hmm. e, autobusak edo antolatzen direla, e, an egiten direne ikuskajitara joa eteko, baina kexu zen e, iruñeko eta donostiko jendea ez dela giten baijonarat. E, egiten baldin mazu programazioa jantxez e, bat e, donostikoak eta iruñekoak ez diren baijonara joanen. Alderantziz, Baionan eskaintzen ez duzun programazio bat baldin bada donostian eta iruñan, izaten alda Euskaleko izpenak edo izaten zikaren inguruan eh, gauzan hitz Hemen goi jendea E, joanen da Donostira, beraz, e, kexu da aldi bere, beraz, zukez baduzu eskaintzen e, programazio bat e, erakariko lukena egualdeko jendea, e, ez joanen, eta eskaintzen baduzu bakrikultura frantzesa, ez da joanen, eta euskal kultura eskainita ere, bon, e, Donostian e, bada programazio, bada usarki e, gauza, beraz, bon, kexu kexatze hori ere, ez zait egokia eruitzen, ben autobusak antolatu, eta betetzen badi madira Donostira joateko, gana edu, ba joanan zerbait zege duze, antolalitekela. Bai, berdin kesu hori zen gehiago bere burua defendatzeko manera bat momentuan, baina ez da egiazko kesu bat ez? bai, mm. Gero pentsalazten dit justuki gi uh, konparatzen alde beste inbatkoa da baan depenitzen du ere norden horko uh, burua do uh, Dominik burukoa da baan beste norbaiteematen duzu eta programazioa ere desberrinki begiratzen da eta antolatzen uh, man dezagun musika aldetik miarritzeko atabal uh, eszenatukiak uh, ba, azken urte hauetan aldaketa bat ere proposatu du uh, aldi gusiz uh, ba, nazioarteko talde bat heldu euskal talde bat ilotzen du, hemen go talde bat uh, emaiten da izan euskara ari dena hala ez, eh? baina lugaldeari uh, lotura beti uh, eskaintzen dio gelak, eta batzutan hebe afitsaburuak euskal taldeak uh, dira, eta olako, um, oreka bat hala ere saiatzen dira egiten, azkenan posibleda, zerbait ere lohtzea, baina endepenitzen du nork duen oren, uh, ahdura gibilean. Euskal E, bai, horrek e, errakusten du posible dela, horai ez dakit e, atabal eta zen nazional e, gisa bereko, hori, e, ez du daim beste kontrolatzen, atabalen e, izaitea e, juridikoki. Baina, zen nazional e, zirkuitu baten e, bahaneko adan ikuste eta izena bera ere, nazional, hortan ikusten e, dugu e, menturaz, e, bon, norren e, buru gauza bat da, baina norbaitek ezagitu hor buru eta irizpide batzu ere e, bat dira, proiektu politiko bat da, ein handi e, batean e, udala, udal baten e, kultura programazioa, e, baiun bezalako hiri baten e, kultura programazioa, proiektu politiko bat da, eta ez duten hor nahi ezagiko lako postu batean. Ez dut uste, e,